în cer și pe pământ, el sfânt. Din partea emisiunii creștine de radio „Evanghelia Lumina Vieții”, iubiți ascultători vă vine programul le 245 adus prin preotul Valeriu. Călătorind prin noul Testament, cu ocazia unui manuii de meditații asupra fiecărui verset luat separat, am ajuns astăzi la versetul 34 din Evanghelia după Luca, de la capitolul 21 verset cu care ne vom începe meditațiile de astăzi. Din acest verset am avut deja o serie de explicații cu ocazia lecțiunile 244, gânduri cărora însă trebuie să le adăugăm și pe cele de astăzi care, din motive de timp, nu au putut fi prezentate în lecțiunea trecută. Pentru segmentul de program pe care îl ocupăm de obicei cu povestiri, întâmplări, poezii și așa mai departe, am ales astăzi să citesc un episod din viața Ducelui de Wellington, acela care l-a înfrunt pe Napoleon. Se spune că Ducele era odată cu mai mulți prieteni la vânătoare. Au ajuns la poarta unei ferme unde stătea de pază un băiat. Deschide poarta, băiete! a strigat Ducele. Nu deschid! a răspuns băiatul. Tata mi-a poruncit să nu deschid nimănui." Da, dar eu sunt ducele de Wellington și nu îngădui nimănui să mi se împotrivească," a zis ducele cu asprime. Băiatul l-a salutat atunci cu respect. Ei, acum vrei să deschizi băiete?" a întrebat din nou ducele. Nu," a răspuns băiatul iarăși. Marele duce nu va voi ca un sărman băiat ca mine, să fie neascultător față de tatăl său. Wellington i-a întins băiatului mâna și a zis celor care îl însoțeau. ne întoarcem domnilor. Dacă aș avea o mie de băieți ca acesta, aș cuceri lumea. Iată un bun prilej de cercetare pentru mine care mă numesc creștin, copil al lui Dumnezeu. Am și eu tot atâta grijă Câtă are și băiatul acesta să nu deschid poarta gândurilor mele, poarta ochilor mei, poarta simțămintelor mele, poarta inimii mele în general, decât pentru lucrurile plăcute tatălui? Iată o întrebare bună și un prilej foarte nimirit de cercetare și pentru tine, iubitul meu ascultător, care, la rândul tău, te numești copil al lui Dumnezeu. Este deci un prilej bun de cercetare pentru toți aceia care ne numim creștini, indiferent ceea ce am mai pus după numele de creștin. Creștin ortodox, creștin pentecostal, creștin după Evanghelie, creștin baptist, creștin catolic și așa mai departe. Câtă vreme te numești creștin, este timpul să-ți faci o cercetare foarte serioasă dacă poarta inimitale se deschide pentru gânduri străine de voia și plăcerea aceluia al cărui nume îl porți și anume al lui Dumnezeu. Și pentru ca să știm bine ce anume este plăcut lui Dumnezeu, hotărât lucru, trebuie să ne îndeletnicim cu citirea Scripturii în care Dumnezeu ne-a lăsat tot, absolut tot ceea ce trebuie să știm noi cu privire la musafirii cărora să le deschidem poarta inimii noastre. Se pune întrebarea următoare, avem noi o astfel de scriptură, noi cei care ne numim copiii lui Dumnezeu? Iar între cei care o avem, o citim noi cu regularitate? Iar printre cei care o citesc cu regularitate sau cu mai puțină regularitate, au grijă ca scriptura aceasta să devină reală în viața lor? Iată niște întrebări care trebuie să ne rețină atenția și care pe parcursul acestui program dorim să ne cerceteze adânc inimile noastre. Doamne Tată Ceresc, mulțumim frumos pentru un nou prilej pe care ni l-ai oferit ca să ascultăm mesajul cuvântului tău, mulțumim și pentru prilejul acesta de cercetare pe care ni l-ai trimis și care să ne strânească la cercetarea cuvântului tău cu rugăciune și cu post, că așa este și mai puternic, mai eficient, și apoi să o pentru slavata și bucuria noastră veșnică. Amin. Să nu merg dup' -un străin, Doamne, niciodată! Chiar de fi chin, ori cu flori de crin, să nu merg dup-un ci să carte plin, de plin, urma ta curată. Doamne, să mă-ncred plin, în Păzește de străini, ochii ochii tăi să țin, Pașim ca ce mai seni și pe drumul tău divin, Purul să rămână. Iubiți ascultători, pentru toți acei cei care au primit această chemare minunată a Lui Dumnezeu, această bunătate a Lui și ne-a trimis pe Domnul Iisus Hristos, pentru toți aceștia deci care vrem să ne hrănim cu pâinea sufletelor noastre care este Scriptura, ne îndreptăm acum către versetul 34 de la Luca de la capitolul 21, care sună în felul următor. Luați seama la voi înși vă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Acestea sunt cuvintele Domnului Sus, pe care le spunea acum aproximativ 2000 de ani în urmă ucenicilor săi cu privire la ziua revenirii sale, cu privire la vremurile de sfârșit. Cu cât mai actuale sunt pentru noi astăzi, care le ascultăm după aproximativ 2000 de ani de la vremea când au fost spuse. Cu privire la adevărul acesta, că buibarea de mâncare și băutură și îngrijorările vieții îngreuiază inima, iată ce au de spus chiar unii oameni ai lumii acesteia și unii oameni credincioși. Iată ce spune înțelepciunea egipteană. Boala nu se aprinde în cel ce păstrează măsura în hrana sa. Cel ce știe să-și stăpânească inima, posede o împlinire a tuturor învățăturilor. Un înțelept pe nume Epictet spune mai bine țineți poftele în frâu, decât să fi pus tu în frâu pentru ele. Poetul Indian Tagore spune așa. Ești compromit viitorul a ceea care cedează ispitelor oferite de prezent. Domnul Isus, deci ne spune aici. Luați seama la voi înșivă vă ca nu cumva să vi se îngreuieze inimile cu îmbuibare de mâncare și băutură și cu îngrijorările vieții acesteia, și astfel ziua aceea să vină fără veste asupra voastră. Viața normală creștină este din putere în putere, din lumină în lumină, din înălțime în înălțime, până va ajunge în Sion, care este ținta pusă de Domnul Isus. Pe această scară nu există coborâre. Nu se poate urca pe scara vieții în Hristos, cel cu inima îngreuiată de mâncare și băutură sau de îngrijorările vieții. Înaintarea noastră duhovnicească o cunoaștem după plăcerea și despăterea în cele duhovnicești, cum ar fi cercetarea Scripturii, ascultarea Scripturii, propovăduirea Scripturii, apoi stăruința în rugăciune, înfrângerea pâinii, în legătura frățească, în părtășia cu Dumnezeu și în împlinirea jertfelor duhovnicești. Dacă se observă creșterea în acestea, atunci inima nu este îngreuiată. Dacă nu se observă creștere, dacă facem totul cu greutate, înseamnă că ne târâm, nu zburăm. Să ne cercetăm serios în lumina cuvântului lui Dumnezeu pentru ca să nu ne prindă ziua Domnului fără veste. Vom asculta noi oare? Tot despre ziua aceasta, Domnul Iisus spune în versetul 35, căci ziua aceea va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Un proverb spune așa, ca să mori n-ai nevoie de calendar. Într-adevăr, moartea nu te întreabă dacă ai timp să o primești, ci te ia repede și te duce în împărăția ei, fără să țină seamă de împotrivirile tale. Iată un lucru foarte serios. Cum te va găsi pe tine, iubite ascultător ziua Domnului sau ziua morții? Cea mai mare înțelepciune a omului nu este pregătirea cum să rămână în viața această trecătoare, ci cum să plece din ea. Căci oricât de mult ar vrea omul și s-ar pregăti ca să rămână aici, tot nu poate rămâne când vine musafirul nepoftit, moartea. Cea mai bună pregătire pentru ziua Domnului sau pentru ziua morții? Este să mori față de păcat și față de lumea păcatului? Este primirea Domnului Isus Hristos ca mântuitor personal, prin credință și pocăință? Este rămânerea în El, în ascultare de cuvântul Lui scris? Că ziua aceea, ne spune Domnul Isus va veni ca un laț peste toți cei ce locuiesc pe toată fața pământului. Haideți să scoatem de aici un gând duhovnicesc. Lumea se împarte în două. Copiii lui Dumnezeu, destul de puțin la număr, care deși cu trupul sunt pe pământ cu duhul lor locuiesc în locurile cerești în Hristos. Și a doua categorie, copiii diavolului, care locuiesc și cu trupul și cu duhul pe fața pământului trăi numai cu ceea ce de pământul. Pentru aceștia, ziua Domnului va veni peste ei ca un laț. Copiii lui Dumnezeu însă vor avea parte de răpire în văzduh și vor fi totdeauna cu domnul pe care l-au așteptat cu dor. Dragul meu ascultător, în care din aceste două cete te afli tu? În versetul 36, Domnul Isus, care stătea de vorbă cu ucenicii, le dă în demnul următor, în demn care este cu mult mai important și mai viabil pentru noi, cei care trăim astăzi, deoarece noi trăim mult mai aproape de ziua venirii Domnului Isus. Să citim deci acest verset cu mare atenție și luându-l ca adresat nou în mod direct personal. Vegheați dar în tot timpul și rugați-vă ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Adevărata veghere, iubiți ascultători, este aceea care nu are întreruperi în slujba ei. De aceea zice Domnul Iisus vegheați dar în tot timpul. Și adevărata veghere este aceea care este unită cu rugăciunea. Ce folosește unui paznic să vegheze toată noaptea, dacă zece minute înainte de ziua a pește și în timpul acesta hoții care pândeau fură valorile pe care el le păzea? Suntem biruiți în lupta noastră duhovnicească numai în timpul când facem întreruperi în veghere. Omorârea firii vechi este cu putință numai când veghem tot timpul și unim vegherea cu rugăciunea. Toate armele Duhului au putere omorătoare asupra firii vechi, ispitielor și păcatelor, numai când vegherea este neîntreruptă. Adevărat zicea filozoful Seneca, când vrei să mori, găsește totdeauna mijlocul. El, în sfârșit, s-a gândit la moartea trupului și aceasta nu ne privește, duhovnicește însă, este valabilă spusa lui. Cine vrea să-și omoare pornirile spre păcat, găsește totdeauna mijloace potrivite, dacă veghează și se roagă. A veghea în tot timpul înseamnă veghere asupra gândurilor, asupra simțurilor, asupra cuvintelor și asupra faptelor și lucrărilor noastre. Să nu uităm că situația noastră de credincioși ai Domnului Isus pe pământ este aceea a ostașilor luptători în linia întâi. În vreme de demult, când Atena a fost asediată de lace demonieni, alcibiade, mai marele cetății, temându-se că sentinelele nu vor veghea destul de bine, a poruncit celor ce erau de gardă să ia seama la lumina care îi se va arăta de la castel. de îndată ce o vor observa, ei înșiși să aprindă fiecare câte o lumină. Cel ce nu ar fi împlinit la timp această poruncă era pedepsit aspru. Ostașii așteptau cu multă băgare de seamă să vadă lumina comandantului lor. Toți au vegea toată noaptea, și primejdea a fost înlăturată. La fel ca și atenienii, tot așa și noi suntem înconjurați de dușmani. Dar, oricât de vicleni și bine înarmați ar fi ei, dacă suntem treji și vegem, nu ni se poate întâmpla niciun rău, ci vom ieși biruitori în tot și peste toate. Domnul Isus nu cere de la noi nimic prea mult și cu neputință de făcut ci numai ceea ce ține de posibilitățile noastre. Dacă vrem să credem și să ascultăm cuvântul lui, atunci totul ne este cu putință în ceea ce privește roada și biruința care trebuie să însoțească adevărata viață creștină. Câteva din gândurile vechilor scriitori creștini cu privire la veghere ne vor ajuta să înțelegem mai bine acest adevăr. iată pe câțiva. Isikie Sinaitul spune Precum zăpada nu va naște flacără, Apa nu va naște foc sau spinul smochine, tot așa nu se va elibera inima de gânduri, de cuvinte și de fapte drăcești, dacă n-a curățit cele din lăuntru și dacă nu unește rugăciunea cu vegherea. Căci, după cum e cu neputință să trăiești viața aceasta fără să mănânci și să bei, tot așa este cu neputință să ajungi la o stare hovnicească plăcută lui Dumnezeu fără paza și. Curăția inimii Iată ce ne spune Filotei sinaitul. Alungă plăcerile și spitere cu o a privegherilor. Ajută-ți ție întâi și apoi altuia. Spântul Niceta de Remesiana spune Cine priveghează cu ochii, să privegheze și cu inima. Cine se roagă cu duhul, să se roage și cu mintea, fiindcă este cu totul nefolositor a privegheai cu ochii în timp ce sufletul doarme. Sfântul Ioan Scăraru, e cu neputință să petrecem ziua de azi în mod evlavios, dacă nu ne gândim că aceasta este ultima zi din viața noastră. Și într-adevăr, e de mirare că până și păgânii au spus ceva asemănător în cuvintele, filozofia se cuprinde în gândul de moarte. Sfântul Vasile cel Mare, când ne sculăm din așternut, e cu totul nesigur de vom ajunge până seara. Iar când dormim să odihnim trupul cu somnul, cât este de îndoielnic de vom mai vedea lumina zilei ce vine. Fericitul Augustin! Faptul că omul nu știe când va muri, este milostivire din partea lui Dumnezeu. Ascunsă este ultima zi. Să fim deci atenți cu fiecare zi. Îndemnul Domnului Iisus, de deci versetul acesta, este VEGHEAȚI ÎN TOT TIMPUL și RUGAȚI-VĂ! ca să aveți putere să scăpați de toate lucrurile acestea care se vor întâmpla și să stați în picioare înaintea Fiului Omului. Vegherea împreunată cu rugăciunea sunt mijlocul fericit al Harului Lui Dumnezeu, prin care putem scăpa din orice împrejurare grea, din orice stare primejdioasă și de orice pagubă duhovnicească în care diavolul ne-ar târâ. Rugăciunea este deschiderea ființei noastre spre Dumnezeu, iar vegherea păzește ușa deschisă ca să nu trântească vântul vrăjmaș. Cuvântul spune: și să stați în picioare înaintea fiului omului. Nu oricum trebuie să stăm când va veni Domnul Isus, ci adevărata poziție este în picioare, adică ridicați din cele ale pământului și îndreptați spre cele ale cerului. Această poziție ne dă vegherea unită cu rugăciunea. cuvântat să fie Domnul, pentru adevărul cuvântului său, pe care ni l-a dat din Bersug și astăzi. Cu versetul acesta se încheie discuția Domnului Iisus împreună cu ucenicii cu privire la zilele din urmă. Iată ce ne stârsește cuvântul lui Dumnezeu în continuare, la versetul 37 de la Luca 21, citim. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. În cei trei ani și jumătate cât a ținut slujba Domnului Isus ca om pe pământ, el a fost într-o continuă lucrare. Ziua învăța norodul și făcea vindecări, iar noaptea o petrecea, în cea mai mare parte, în rugăciune și părtășie cu Tatăl Ceresc. Puțin timp a folosit el pentru nevoie de sale trupești, mâncare și dormit, căci nu pentru aceasta a venit în mijlocul lumii păcătoase. Orice clipă era pentru el o valoare mare și nu voia să o piardă. Voia celui ce m-a trimis, spune el, este să nu pierd nimic. Dar noi, ucenicii lui, cum stăm în privința aceasta? Trebuie să știm bine că rostul nostru pe pământ nu este altul, ci tot acela pe care l-a avut el, marele nostru mântuitor și învățător. Cum m-a trimis pe mine Tatăl, adică cu aceea slujbă, așa vă trimit și eu pe voi, ne spune Domnul Isus la Ioan 20, cu 21. Să avem mare grijă ca să nu pierdem nimic, mai ales timpul. Să-l valorificăm la maximum spre slava lui Dumnezeu și propășirea lucrării lui pe pământ. Domnul Iisus a rămas la postul său până în ultima clipă a vieții sale pământești. Să fim și noi ca el! Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de-o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Muntele Măslinilor a fost un fel de sanctuar al rugăcinilor tainice ale Domnului Isus. Mai mulți munți din țara Făgăduinței au avut însemnătate în viața Mântuitorului nostru. Muntele Ispitirii, în care a biruit pe diavolul, Muntele Fericirilor, unde a vestit în calitate de învățător principiile fundamentale ale împărăției sale, Muntele Schimbării la față, de unde a privit în depărtare suferințele și slava sa. Înaintea sa se mai aflau alți munți. Muntele Crucii, Golgota, unde va duce ultima luptă biruitoare a mântuirii noastre. Muntele Arătării, unde va fi sărbătorită biruința sa minunată. Muntele Nălțării la Cer, unde va fi dobândită cea mai frumoasă cunună. Ziua Iisus învăța pe norod în templu, iar noaptea se ducea de o petrecea în muntele care se cheamă Muntele Măslinilor. Un gând duhovnicesc. Numai în stare de zi. Trebuie să facem lucrarea Domnului, pentru că numai așa avem biruință și roadă. Noaptea, adică în suferințe, încercări și ispite, să stăm în rugăciune. Domnul Iisus petrecea nopți întregi în rugăciune, după cum mai vedem la Luca 6,12. Să învățăm de la el și acest mare adevăr. În versetul 38 citim că... Tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Persoana Domnului Isus avea ceva atât de atrăgător, că nu putea nimeni să-i reziste. Chiar și vrăjmașii lui se simțeau atrași de el, cu toate că nu-i primeau învățătura. Neprihănirea, dragostea și înțelepciunea, când se lăsluiesc în inima omului, îl fac atrăgător și folositor semenilor săi. Pentru că focul Sfințeniei ardea puternic în Domnul Isus. De aceea era el atrăgător. Toți înghețații păcatului se îngrămădeau lângă el, căci simțeau în el căldura plăcută, datătoare de viață nouă. Când se putea, se folosea de templu sau de sinagogă. Când nu se putea, mântuitorul nostru învăța norodul prin case sau în aer liber. El nu era legat de un loc anumit, după cum lumina nu își trimite razele ei numai în temple sau în lăcașuri anumite destinate cultului religios, ci ea le luminează pretutindeni cu aceeași putere. Și noi, urmașii Domnului Sus, dacă suntem lumină ca el, să nu fim părtinitori și nici legați de ceva din cele ale pământului, ci să ne împlinim chemarea în orice timp și în orice loc. Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templu ca să-l asculte. Iată un gând duhovnicesc. Dis de dimineață înseamnă, în dată ce te-ai trezit din somn, înainte de orice treabă. Așa trebuie să venim noi la Domnul Iisus ca să-L ascultăm. Dacă moarea vieții noastre primește întâi sacul cu greu al adevărului adus de Domnul Iisus, moara va măcina toată ziua făina Lui dătătoare de viață. Dar dacă firea noastră veche, eul și îngrijorările vieții bagă întâi pe coș, toată ziua va curge făina unei vieți firești, fără bucurie și fără roade duhovnicească. Moara vieții noastre macină numai cei bagi pe coș. Iată un adevăr pe care trebuie să-l știm foarte bine. Să asculți foarte bine pe Domnul Iisus dis de dimineață, în templul unei vieți curate și libere de tot ce este legat de pământ, de materie, ce poate fi mai fericit? Și tot norodul venea dis de dimineață la el în templul ca să-l asculte. Tot norodul gândurilor planurilor și problemelor noastre, să-l aducem dis de dimineață înaintea Domnului Sus, ca să asculte adevărul și voia Lui. Aceasta trebuie să ne fie cea din tâi grijă, ca să putem fi plăcuți lui Dumnezeu și folositori lucrării Lui pe pământ. Mulțumim lui Dumnezeu, iubiți ascultători, că și de data aceasta s-a îndurat de noi și ne-a dat învățături minunate. Iată, de acum încolo fericiți vor fi toți cei care vor proceda așa, dimineața de cum s-au trezit, Primul gând să fie îndreptat către el. Iubiti ascultători, la punctul acesta se încheie mesajul intrinsec al programului L245 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Și acum. Ca un endem, ca o continuare a îndemnului cu care s-a încheiat mesajul privind felul cum se începe în fiecare zi și anume venind înaintea Domnului ca să luăm învățătură și hrană de la el, voi da citire poeziei intitulate Doamne, nu-mi lăsa vreodată, poezie al cărei mesaj ne poate servi ca un fel de rugăciune pentru ziua ce ne stă în față mintea noastră funcționează ca o moară. După cum moara va măcina întotdeauna ceea ce se pune în ea grâu sau porumb, tot așa mintea noastră este preocupată tot restul zilei cu cele ce punem prima dată în ea de dimineață. Să dăm deci atenție poeziei acesteia și să învățăm din mesajul ei ca dimineața să ne adunăm în minte lucruri cerești pentru ca mintea noastră să cugete la ele peste zi și să ne hrănească cu cele de sus în timpul umblării noastre pe pământ aici jos. Citirea poeziei va fi urmată de o cântare care va marca încheierea programului L245 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. să dăm deci Citire. Doamne, nu-mi lăsa vreodată nici în cea mai mică parte viața -mi lui Hristos predată chipul lumii să-l mai poarte. Nu-mi lăsa pe înfățișare nici o urmă ce amintește cu rușine chipul în care umblă lumea și vorbește. Nu-mi lăsa peste cuvinte în vreun fel să se cunoască Urmarea de mai înainte Din vorbirea păgânească. Nu-mi lăsa peste cântare Felul vinovat al firii Ce dezgustă cu tristare Duhul tainic al iubirii. Nu-mi lăsa umblării mele Nici vreo urmă ce arată Că mai am vreun semn din cele Ce le aveam pe calea lată. Nu-mi lăsa pe nici vreo parte Chip ce seamănă a lume. Ca ființă să nu poarte spre o sândă nume. Amin! Nu poți merge dintr-o dată sus și jos, sus și jos. Că este toată. și vă